показавши пальцем на поліцая білоруса голосно, аби всі почули, сказав «Ось він бачив, як цей щур крав мене у мене огірки». Білорус потвердив «Так, бачив. Я стояв біля вікна в бараці, мені було добре видно, як він заліз на грядку Капояна, напхав у кишені огірків і мерщий-мерщий». Люди зашепотілися, залунали вигуки. «Хто це? Називай прізвище». Я також втягнувся в цей спектакль і запитав, про кого мова. Мені відразу впало в око, що спектакль розпочав доволі темний інтернаціонал, який щойно повернувся з Саранська. Уже це насторожувало. «Ага, падло, ти не знаєш про кого?» – гаркнув поліцейський, і, вчепившись п'ятірнею в мою куртку на грудях, почав шарпати. Він був молодший від мене, мав доволі міцну руку. «А ну, признавайся політруче, скільки солдатиків розстріляв перед строєм. Тепер бач, огірочків захотів. Будуть тобі огірочки». Він накручував куртку на свою п'ятірню, здавлюючи мені горло. В правій руці зблиснуло щось металеве. І в ту ж саму мить рука поліцаї з гострим предметом виявилася заломленою за спину. Сам він з писклявим зойком присів на землю, а над ним височив «Костя Діденко». «Не ворушись, сука, знаємо, чиє замовлення виконуєш, це тебе, задля цього до кума возили». «Пусти, руку зламаєш», – скиглив поліцай. Тим часом я вже був оточений друзями. Всі політв'язні, обступивши мене, заклопотано висловлювали співчуття. Костя потім показував мені ложку з нержавійки, загострену так, що нею можна було розпороти живіт. Ніхто в таборі не повірив у гібійський наклеп, усі розуміли, що тут відбувалося». Я вже з рік не курив, отож пора лягати на операцію пахової грижі. Кашель припинився, можна було сподіватися, що більше не накашлює собі цього лиха. Грижа в мене була двобічна. Скринник вирішив прооперувати її за два рази. А взагалі я потрапляв під скальпель скринника аж чотири рази. Двічі з грижею та двічі з аденомою простати. Щоправда, останній раз він був лише асистентом. Оперував мене уролог із Саранська. Згадую про це тому, що вже не пам'ятаю, коли саме отримав подарунок від Олекси Тихого, а коли цілий день біля мого ліжка просидів Данило Шумук. Читач, мабуть, розуміє, що то були для мене непересічні події. І Тихий, і Шумук перебували в іншій зоні, на особливо суворому режимі, серед смугастих тигрів. Їх і в лікарні тримали в загратованій камері, а не в палатах. Але режим тут був не стільки тюремний, Кілька лікарняний, і саме тому вдавалося ублагати наглядачів, аби дозволили побачення. Швидше всього я мав побачення з Шумуком під час першої операції грижі. Санітар хірургічного відділення, кремезний і надзвичайно добрий латиш, сказав Шумукові, що я лежу після операції в окремій палаті. Якщо Данило хоче зі мною познайомитися, може зайти. Шумукові наглядачі також виявили поблажливість, і ось біля мого ліжка з'явився енергійний чоловік із моложавим обличчям, що відразу ж розпочав розмову. «То ви і є, Микола Руденко?» «Я Данило Шумук. Ми в себе майже на пам'ять вивчили ваш обвинувальний висновок. Його привіз тихий. Це надзвичайний документ. По ньому видно, скільки встигли зробити гельсінська група. Ми захоплені вами». «Між іншим, група діє далі. Ней сьогодні керує Оксана Мешко», – зауважив я. Так, справді. Одних арештують, приходять інші. Ваша сила в гласності. Ви добре зробили, що відмовилися від підпільних методів. А я, пане Микола, тривалий час був вашим близьким сусідом. Ви ж, дається, мали дачу в Кончі Озерній? Так, мав. Довелося продати. А я працював сторожем у піонерському таборі. Це поруч. Шкода, що ми тоді з вами не познайомились. Мені Надія Світлична допомагала опрацьовувати спогади. «Вправді шкода. Та чи ви б тоді, пане Даниле, відкрилися переді мною?» «Хм», – посміхнувся Шумук, – «не певен у цьому. У вас була репутація партійного літератора». «Тільки репутація, а сам я давно був іншим. Я довго, дуже довго кричав на вухо партії, писав листи, приходив у відділ науки і культури. Я бач гадав, доки нашу партквиток, мушу дотримуватися партійної дисципліни» то виходить, вони добре зробили, що випхали вас. Так, справді, я відразу ж поїхав до Сахарова. Я лежав на спині.